Один тримав увагу на недопитій плященні, а інший зафіксувався на власному новому оповіданні, воно, складене в шестеро, усіма своїми чорнильними літрами, тріпотіло із закутку темної кишені до світла, тому Саша Панасюк поставив поруч із недопитою пляшку ще нову, знаючи, що цей натюрморт. Збагатить уяву класика, який не міг пригадати, що слід згадати, коли прийде ясність. Щось про поділ, молявся він. Ні, про Андрійський узвіз, вагався він іншим своїм краєм свідомості. І родився я, братці, сорочці, вирвалося на волю, шесте складене оповідання початком не дочекавшися згоди цих двох. Його перша ж ця фраза, надто епічна, привернула увагу кількох цивільних, де одним був також письменник, якого далі кабінету молодого автора не пускали. Однак він здобував шанса, спіткнувшися поглядом об такі ж пропиті вуса, як і брови Віктора Некрасова допомогти самому Корнічукові в скрутну для нього хвилину, та що ж є святішого, почеснішого для спілчанського початківця. Іншою цивільному, помітивши в неофітових очах щастя, махнув рукою, і ото, яке стояло на поготові, викотилося просто на дитячого майданчика, де сиділо троє. Він, він і воно, оповідання недочитане. Хоча поет був і не з боксерів, воно застряло в горлі Саші Панасюка найпершою фразою. І звідтам виглядало, як Віктора Некрасова, садовля до авто, вмощують поміж спин, звідкиль проблиснув тужний погляд класика». «Ні, не до непочатої новели, а до непочатої пляшки, такої чудової своєю етикеткою». Повернувшися до зали, Стейнбек з подивом зафіксував, що присутніх поменчало, наче у його власному сечовому міхорі. Однак Віктора Нікрасова там не відбулося, і тому гість запитально підняв брови, киваючи ними на відсутність його. Корнічок, тицяючи коньяком, радісно віщував обіцянку. І незабаром вона увійшла, мружачись у світло, вона ніяк не могла опануватися на різьблену стелю і горізьблені різьблені стіни. А коли очі наладналися, Некрасов побачив обома коньяк, рухомлений Корнічуком. Це було так несподівано для щойного дитмайданчика. Він зіщулився, тобто замруживши себе щосили, однак не нещезало, а промовило надто зичливо. «Ось наш любий Віктор Платонович Некрасов». Неперевершений баталіст, почувши про себе, письменник розплющився, зафіксував ще примару. Невже Стенвей жахнулася сама себе здогадка? Заокеанська посмішка лише додала жаху більшого, аніж присутність флотоводця загиблих ескадр орденоноснішого за це, від будь-якого Сталінграця. Я ж закушував, шукав виправдання чоловік, але воно тікало візрунчатим паркетом, яким насувалися два привиди, підлога стала горизбленою і не пускала. «Де, де доборю милий Саша Панасюк, який щойно народився в Сороці?» Куди вони його повезли? Чи мене? Когось швидко везли? Не майданчик, аж перша думка? І треба діяти. Бо Віктор хотів туди за кінотеатр «Дружба», бо до сталінградських окопів він волів. Якби ці міфічні істоти трапилися в уяві поодинці, чоловік міг би переварити таке посеред Києва і не прагнув окопатися посеред паркету однак ніяка уява не фільтрувала цих двох таких по той біч океанських коли вони разом поруч субка реальність орденоносного потиску залікоть потягнула Нікрасова до Грон ні, не в Грон Закарпаття а до грон гніву і їхнього воскоподібного творця, що Віктор відчув себе міноносцем стремительним, кого виводять у море, аби встромити, вчинити затоплення.